Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók, a Hármas könyvelés podcast 145. adását hallgatját, hallgatjátok, amely az a címe, hogy Szemét belgek, Én Szedlák Ádám vagyok. Kis Gabriella. Én meg fejespolás. És kapkodunk is, mert a Gabi azzal fenyeget, hogy érik a bőgés az ő oldalán. Bodorral le bele. <gül> És akkor rögtön most már az állandó képregény robot szerintem abba fussunk bele. Hihetetlen mennyiségű képregény lesz megint egyébként ebben az adásban. A hétnek viszont az a híre, hogy a Humble Bundle-nek, már nem is tudom melyik elágazásában, már is van, már négyfajta, meg heti, meg van boltjuk, meg amit akartok. Na mindegy, ott nagy mennyiségű transformers lehet kapni. Azt a Weekly Bundle-ben egyébként, de próbálom összekattingatni. Azért az ennyire el... Ezek nem bizonyítan... a hagyományos régi Transformers képregények, hanem ez a IDW nevű kiadónak a relatíve új sorozatai. Tehát ez, de ez, ez cseri... nem az, amihez a 80-as évek rockzenét kell hozzá képzelni, hanem... Jó. Jó, sikerült közben összekattingatnom magamnak a képet, bocsánat, hogy így élőben gogulzok. <coughs> ez a Humble Books Bundle, ami azért rohadtó fontos, mert van mellette egy Humble Walking Dead Bundle, amiben meg teljesen más képregényeket adnak embereinat a kiállítani. azt el lehet mondani, hogy ugye most megy a San diego ez a na, hatalmas, gigantikus képregényfesztivál, és akkor most minden cég akciózik, ugye a comixology is mindenféle csomagok kaphatók mindenhol, tehát így, így nagyon pörgés van. Ilyenkor jelentik be az új Marvel-es, meg, meg mindenféle filmeket is, úgyhogy most nagyon benne van a köztudatba a dolog. nem nézted ezeket a Transformers-es képregényeket? Az az igazság, hogy nem, nem mertem megvásárolni, mert a Transformers az a a gyermekkorom első Balaton nyaralás keszthely, uh, első magyar Transformers, atya nem végre megkaptam. Majd milyen gyorsan kifogytunk, mi ebből élményhez kötődik, és tudom kettőt-háromat megvettem, majd leraktam, hogy hát, óriás nagy menü robotok, az egy dolog. De hogyha ugyanebből a pénzből veszek lámpát a bringában, az meg még menőbb. Úgyhogy sajnos ilyen szegényes legjobb pragmatikus voltam. Nekem, és hiszen hamar kamar szakítottunk egymással. Nekem így nagyon régről, tehát a magukról, ezekről az átalakítható játékrobotokról van meg az élmény. Én szerintem ezt a, a, a rajzfilmet is elég későn láttam, meg így a sorozatokba és képregénybe is így későn kóstoltam csak bele, és hát a filmek azok szerintem annyira lejáratták ezt a franchise-t, annak ellenére, hogy rengeteg pénz pénzt csináltak ezekkel a filmekkel, de úgy még, még mondjuk az Avengers meg ezeket a, az ilyen jobb képregénysorozatokat még akár kedvelni is lehet így ö, fenntartásokkal, de, de ezek annyira filmek voltak, hogy így elmondja azért, még nem is, egyébként nem láttam ezt, az, ezt a rebootot, amiben már Marki Mark szerepelnek, te ez meg volt? Nem még, de tisztelettel nem értek egyet. Mert ugye a kettes számú Transformers képregényből rémlik az, amikor valamelyik nagy, gonosz, és egyébként rendkívül rossz indulató óriásabbat átalakul, egy az tává, és annál kínosabb semmi nem tud lenni. <síns> <síns> <síns> és aztán jó ceruzával föltekerik. És berakják a -e Volkmanbe. <síns> Szó as évek. Nekem a öcsém az ilyen Transformers rajongó, ő sem a filmek iránt, hanem így a inkább a, a szélesebb franchise iránt rajong, tehát így, így a családban ez egy fontos dolog, de nekem kimaradt, viszont ami még így érdekes big budget képregény témában, nem tudom a Doctor Strange sorozat meg van -e nektek, ugye Marvel is, meg a dc és mindig próbálkozik kicsit kijebb terjeszkedni így a kor, ugye a szuperhős világokból, és akkor vannak olyan sorozatok, amit tudom én Western alapú, meg második világháboros, amit tudom én, és ez a Doctor Strange, ez abban az irányban, megy, aminkább így a természet fölötti dolgokkal, meg, meg varázslással, meg ilyesmivel foglalkozik, de ez még a, a fő Marvel univerzumban. És már régóta szó van róla, hogy film lesz belőle, és most megjelentek a plegykák, hogy ez a Joaquin Phoenix fogja őt játszani. Az egy érdekes film lesz, hogyha ez tényleg így történik. Nem tudom, hogy vagytok a, ezzel a színésszel. Nem találkoztam még maga a figurával sem, úgyhogy teljesen váratlanul nézem, hogy egy ilyen a egyetlen jellegű köpenyben burkolt alak. Igen, és én nagyon szorosan az a fontos ismertetőjele és a bajusz meg a szakáll. Itt uh -huh. csak a Facebook játékban. <gül> <gül> igen, igaz. Az a de mióta azzal felhagytam, azóta sajnos teljes módon lemaradtam a, a képregény karakterek terén, és, és, a, és a Zsákén Főnix meg, hát, egy furcsa figura, de egyébként, én már gondoltam, hogy amiket játszott, nem biztos, hogy ő rossz, szerintem elég jó karakteres arca van. Hát igen, és csak színészt... az a baj, hogy annyira erős az ő saját karaktere, hogy, hogy nem is Aha. tudom elképzelni, hogy egy ilyen figurát megszemélyesítsen, de az biztos, hogy meg fogom nézni a filmet. És aztán Aha. ugye most fogják bemutatni ezt a Guardians of the Galaxy Marvel filmet, amit én nagyon várok. No, arra viszont nagyon kíváncsi, hogy kijött egy, egy viszonylag jó Marvel könyve, az egyik kollégám villogtatta előttem, előtte még, amikor bent voltam. És annak a blogjám és annak a Tumblrjém volt egy, egy story arra, hogy hogy jöntetek ezt a Guardians of the Galaxy-t, és tényleg az 2004-ben csapat kikukázta azokat a szereplőket, akikkel akik annyira senki nem foglalkozott már 20-30 éve, hogy nem kellett nagyjából senkit engedélyt kérni, arra rajzolnak velük közösen egy sztorit. Uh -huh. Mert egy hulkot az rohadt nehéz átvinni, meg az összes többi nagyot, emberekkel kell, kell tárgyalni, magas épületek ilyen kerekasztalak körül. Ezzel szembe ezek a szerencsétlenek, ezek meg ott voltak a, a vizében szúfniban, úgyhogy elvitték őket egy körre és ehhez gépestünk tök ígéretes hülyeség. Így van, ezt nagyon jó körülírtad. <gül> és akkor most már eltávolodunk így a képregényektől, de még mindig a film, filmnél maradtunk, meg erős karaktereknél. Igen, Igen ezt én hoztam, mert az szarvak, a magyarul megjelent szarvak, Joe Hill regényét azt szerintem nagyon régen beszéltünk. Eredeti címe a... Seat Blind. <gül> jó, ezt majd visszaturöljük. <gül> Hagycsak benne! Hagycsak benne! Ne jó. Ez az. De egyébként ez is van egy komikaros bejelentés. És Harry Potter karakter, Daniel Lett, épp az, aki sző és hát Szegénynek? De nem tudom, hogy a szegény, vagy nem szegény. Végül is Harry Potterként én, én nagyon szerettem őt. De, de azért ez egy nagy puttony, amit aztán jó le kell magáról valahogy tennie, kicsatolni és lepakolni, hogy ő a Harry Potter. És, és nem is tudom, hogy sikerült-e már. Volt -e neki valami, más nekifutásra, ahol ezt, ezt, ezt, ezt próbáltam erre feszedjeti magáról. Mindenesetre a, a szarok, ez egy elég érdekes könyv. Én szerettem valamiért kicsit elégedetni, voltam vele, de lehet, hogy azért mert nagyon uh, tájékozatlan, mondjuk egyébként a klasszik horror tematikában, és, és, és uh, nem vagyok jó olvasója. Azt tudom, hogy Joe Hilltől már olvastam nagyon jót is, ami, ami nagyon megötett. Uh, az a típusos srác, aki önmagában tehetséges és szerencsésen csinálta, hogy a Saját nevén futott be, és, és így uh, uh, ne, nem, nem esik rá az az árnyék, hogy, hogy, hogy az apja Fordbizé nevez. Tökéletes, hogy van. Nagyon kíváncsi vagyok erre a filmre majd. Ezt én is meg fogom nézni. És akkor már, ha a filmek, beraktam még egy linket, amire érdemes rákattintani. Nézzetek. Uh, rá. <síthat> én már csak a. a, a Yes, oké! Na, ennek viszont örülök. Redcliffe a hülye szarvakkal nagyon nehezen fogtam visszavagyat, hogy bármit mondjak. Ugye, még a Marvel univerzumban maradva most a Hulk karaktert játszó Mark Ruffalo jelentette hogy nagyon szívesen eljátszóna a és van ott egy fotó a cikkhez, és annyira működne nekem, hogy ez elképesztő. Nagyon! Nagyon! tornyok! ahogy is nagyon jó, jó arc ez a színés, szóval igazán nekem ő a telhúgat, tehát egyébként teljesen érdektelen karakternek találtam, de Aha. a ez a jól használ. Hú, és akkor most hatalmas így beleléptünk a fékbe, és így kipördült a, a műsor, és megyünk az irodalomba. <hül> és akkor most egy irodalommal irodalományújtottunk a felhajtóra, igen, mégpedig az a hétnek a híre, hogy alternatív irodalmi Nobel díjat kapott László, aki Irodalmi Nobel-díjat nem kapott már legalább egy amikor emlegették, hogy neki irodalmi Nobel-díjat kéne kapnia. Most viszont egy 93-94-ben valahogy így alakított alapított American Award in Literature nevű kapott meg, amiben. Amit egészen jó válogatnak egyébként, vannak itt olyan nevek, akiknek örülni szoktunk, amikor szembe jönnek. Én bevallom, kevés, kevés nevet ismerek erre a listáról ö, párat. Tehát igazából ö, valamiért így az én orvosási területemre nem vezették még be ezeket a szigurák Igen, viszont sokkal több az ismerős, mint az elmúlt, ö, nem tudom, én húsz évnek a Nobel-díjazatjai közül, hogyha megnézzük, tehát hogy előtte nézzük, miért Ön... megkapták. Szerintem az egy inkább egyénfüggő. Véletlen, tehát, vagy én nekem úgy alakult, hogy, hogy többet olvastam, mint ezek közül. Bárkit egyedül a Kraszlorkai, meg a, a Hozé aki akit olvastam. A, Ő, a listából. mint Pinter, de mindegy. Uh... Uh, mindegy, azt nem tudom, mert, uh, hogy mennyire, mennyire jó díj ez. És ez szinte sokkal nevebb kérdés nekem. Mert hogy... Uh... Az egész magyar sajtó úgy ment körbe, hogy alternatív irodalom, Nobel. Hú, akkor azt olvastam a mai nap során eh, alternatív Nobel-díjról, de mondd végig, teljes a utána mondom én. Igazából feltettem a kérdésemet, csak hogy ez egy hogy ilyen nagyon nagy szalakahhoz képest 20 éves díj. Meg, hogy így az, az alternatív Nobel-díj az végül is még csak a Nobel-díjhoz köti magát hozzá, tehát hogy miért nem lehet önnön magában megálló uh, díj, csomó másfajta díjvel, amit nem hoznak össze a Nobel-eleznek, akik nem kapták meg, de szerintük meg... Hop! Itt vagytok még? Halló! A díj! pillanatra kiestetek, úgyhogy az utolsó mondatot kérném meg, megismételni. Na, na, na végig. Viszont Balázs vesz fel megint. Nem, nem valójában Balázs. Na, akkor az az utolsó, hogy én hallottam az Eddávod végig. <laughs> akkor te vagy az egyetlen, és a hallgatók így jártak. <laughs> na, addig elmondom én a alternatív Nobel békedé sztorit. Ugye, 2010 környékén volt, hogy ez a, a Ai Weiwei, vagy hogy hívják ezt a kínai művészt, aki ő az. Nobel békedíjat kapott. És nagyon berágtak a kínaiak nyilván politikailag kényelmetlen volt nekik ez az egész és egy helyi üzletember uh, támogatásával létrehoztak egy alternatív békedíjat, Konfúcius békedíjnak hívták. Tipejétek meg, hogy ki kapta ezt meg, Anik, hogy elolvasnátok a Wikipédia cikket. kikaphatunk a kínaiaktól békedíjat. Már megnyitottam sajnos. Már megnyitottad, is. Gabi? A legrosszabbat mondja, mi eszedbe jut, és Hitler már nem él. <laughs> Én, már, én is megnyitettem okay, sárállam. Okay. Hát akkor... Igazából igen. Hát elképesztő. Mielőtt, mielőtt megszüntették a díjat, még odarták Putyinnak. De utána próbálták koffianlannal <gül> javítani a tévány. Süket, de nem nagyon. Nos, igen, ez egy, egy egészen kicsit talán kínos. Alternatív. Hát alternatív. És szót kell kaptálni az alternatív. Erről jut egyébként a szovjet James Bond, most ott nyomul Ukrajnába. Múlt hét előtt jött szembe egy hír, és után néztem utána a Strelkov nevű parancsnoknak, amit korábban máshogy hívtak. És ilyen transznisztriai háború, csecse háborúk, eltűnő emberek a környékén, Harci név, bevonul Donetskbe, és katonai parancsnak nevezik ki. Az egész úgy van összerakva, mint egy regény. Ha, le, már legyünk egy szemítláda. Legyünk, legyünk már túl ezen a cirkuszon, annyi jó regényt lehet utólag majd írni, amit történt abból. Te én sosem hittem azt, hogy az én életemben megint le fogják játszani a Foresight regényeket a szomszédban. Uh -huh. De ez történik. Viszont, ha már izé, legyünk túl rajta, hasonló jellegű hír, csak irodalmi, a könyvesblogon találtam, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elküldte a fenébe a Doyle hagyatéknak a őrizőit, hogy az életmű első fele az sajnálják, az már nem, nem szerzi a védett, úgyhogy az első 50 darab Sherlock Holmes novella, és az abban leírt karakterek azok közkincsnek számítanak. Ebben benne van Holmes, Watson, Moriarty, a 2021 B. Baker Street-i lakás, a Holmesnak a jellemzőse az, hogy függő, stb. Úgyhogy ezekre már lehet építeni. Viszont van még tíz darab olyan novella, ami majd 2022. decemberében évül el, és 2023. január 1-től lehet kiadni ingyen, megépítkezni rá. ez halál az egész. Főleg, hogy ilyen pesgő élet van Sherlock Holmes téren, ugye ott az amerikai sorozat, modernizált angol sorozat, és pont a Comics találtam rá egy olyan változatra, ahol Holmes és Watson eh, amerikai fekete eh, nyomozó pár. És megmaradt belőlük bármi? Nem, nem ah, olvastam el. Tehát így valamennyire sárunkból. érdekelt is, de annyira már nem, hogy megvásároljam. Várom, hogy pár még hallgató bevállalja és beszámoljon. <gül> nagyon, nagyon, nagyon, nagyon nem tudom ezt az egész tovább, Az egyik olyan sztori, ami rámutat arra, hogy valami a szerzőjogok azért csak nem oké. Okay. És ahogy osztabították ezeket a védelmi időket, úgy, úgy, úgy fogynak ki a kezünkből a dolgok. Mikor hatt meg ez a szerencsétlen Doyle? időszámításunk előtt valamikor? <gül> hát, be is írtam azonnal. De most már értettem, uh, hogy ezen a nyáron miért van ez a, ez a Herkules, meg az összes ilyen, ilyen nagyon régi karakter felhasználva filmekben, mert azt már talán nem, nem vitak. Az okkori görög nem jönnek vissza. Igen, egyébként 30-ban 30 halt meg. Aha. Na mindegy, egy perc némacsond a szerző jogért. Jó, és aztán költészet. Igen, azt szerintem tudjátok, hogy én hoztam de ez aranyos. Egyszer csak rácsodálkoztam arra, hogy, hogy az irodalom jelen oldalán nem én, néha vicskanyitogató dolgokat találok, néha pedig eh, hálás vita témákat, meg eh, ilyesmiket. Tehát én magam sem tudom még, hogy hova helyezem ezt a felletet, de, de, de néha ránézek. Most egy olyat találtam, hogy Orbán János Dínes fiatal költő, eh, lett ugye a hónap költője, hogy igazából Janusz pannonius írogat, és, és hát ne, nehéz ezt megfogalmazni, mert uh, ő maga is egyrészt végigfut azon, hogy, hogy, hogy, hogy itt ez a Janusz Pannoniusz, aki egy, csak nagy volt a magyar irodalomban, és hogy mennyire uh, rettenetes karaktert gyártanak belőle az irodalomórákon, pedig egy ilyen vérből fiatal emberként indul neki, aztán meg uh, uh, uh, Diákélet után pedig egy egészen fontos pozícióba jutott itt Magyarországon, jó pénzzel, meg stb. stb. illetve amelyben ez számítetteletesen szarul érezte magát. Tehát egy egészen érdekes figura volt, ráadásul még um, elismert költő is, és, és, és az Orbán János D.S. felhozó, csak azokat a szövegeket veszik el, hogy a dromorál, amit hát elszáradnak a növények annyira um, um, tómorú, vagy, vagy, tehát hogy nincs Éppen ez az élet, az, az, az a frissesség, ami, ami egyébként a Kalanióznak egy csomó mesvesben megtalálható. E, és e, eszembe jutott, korábban, mert az azelőtt volt szó arról a versről, mely olyan disznó, hogy nem, nem folytották le, hogy, hogy Furcsa az, hogy, hogy manapság már ilyen verseket azért túlzott szám lehet bárhol olvasni, amiben mindenféle szexuális kitétel van. De amikor egy antik vagy egy klasszikus költő ír egy, egy mérsékelten disznó verset, vagy egy abszolút alatt, teljes részletességgel megfogalmazott aktust, akkor az valahogy, az valahogy olvatósan kezelik, mert az mintha érinteni ezt a irodalomkönyvi karaktert, és ezért az olyan azt óvatosan kell fordítani, hogy az másképp kell nyúlni Ilyen szempontból tök jó, hogyha Janusz Pannonius le lesz porolva. Na most Orban János díles azt hogy ahogy a faludi csinált Vion fordítás, átköltés új Vion verseket. Ő is neki állt, és a Janusz Pandonius szövegek alapján így, furcsa, nem tudom megvan, hogy generált, mert hogy felhasznál egy kásztus stílust, azokat az elemeket, amiket e, e, e, a szerelmeti és akkor jutott, amiket akár a panoniusz is írhatott volna. Hmm. És egy kérdés lesz, ezt veszek, De igazából csak annyit akartam elővenni, hogy, hogy miért érdemes néha klasszikus költőkkel is foglalkozni, mert ők is ugyanúgy tehát, hogy, hogy hogyan lehet őket közelebb hozni az emberhez, a ma mai emberhez, meg főleg a mai diákokhoz. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát, mindig vagyok a versfelelős. <gül> Így van. És fel is olvasol, akkor már? Nem, nem, mert most egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy orrot fújjak hát, okay. a dátra. Az... De akkor a következő héten erre térünk vissza, hogyha a különböző Jó. járatok kitisztultak. Jó, ha teljes fényében csillog a a veszélyt hibám és a hangom akkor, akkor mindenképpen készülök. Szép versen szép körténet. El, elővehetjük hozzá saját Janusz Pannoniuszokat is, amik, amikben arra panaszkodik, hogy kinek milyen volt túlzottan ahhoz, hogy neki jó este legyen. Ja, igen, jó rendben. Sziasztok felolvasok, igaz Janusz Pannoniusz versenyt, jövétem. Na, Ádám, te meg mit olvastál a héten? most hirtelen, akkor szignál nélkül belefutunk a könyv, könyv részbe. Én, hát én mindent olvastam a héten, már, már valamilyen sem spajzoltam jövő héten, de kezdjük a képregénye, mert az, az a tuti. Mert valamikor volt egy ilyen nagy, nagyobb fajta image komixos ö, akció, amiből én megvettem a Jonathan Hickmannek és Nick Dragottának, az előbbi az író, az utóbbi a rajzoló. A sztoriból az East of West című ö, új sorozatának az első kötetét. Rémlik nekem, hogy ez is Humble bundle volt Szerintem is. És az ISTAVESZT, e ez azt mondja, hogy 2013-mal indult a image-nél, úgyhogy ez a két, két alkotó összeltöm, most csinálnak valami a kujat. Uh, Hikmerre amúgy is elég jellemző, az önfejű módon dolgokat csinál, amik aztán jók lesznek. És piszok uh, és érdekes, nagyon nehezen hová tehető ez az egész. Uh, az egész úgy kezdődik, hogy van egy amerikánk ami nem olyan, mint a mostani hét darabból áll össze. Ö, van benne az indiánoknak egy darabja, van az odaköltöző kínaiaknak, és nem tudnám felsorolni a másik hogy nagy hirtelen. Minden esetre szét van szabdalva, és egy, egy titok, illetve egy szerződés köti őket össze, Ö, mert hogy az országban három darabból összerakódott egy jó ország, egyszer csak a világnak az ő vége, Uh, amikor az apokalipszis négy lovasa, aki már amúgy is ott van ebben az Amerikában az, uh, az összeáll, és valami borzasztó fog történni. És ezeknek nem a vezetői, hol hisznek ebben a jóslatban, hol nem, de hogy elkezdjenek keverni ezekkel a szereplőkkel, lepaktálni, vagy megpróbálni lepaktálni a lovasokkal, ahhoz azért eléggé. És közben a is megvan a saját, uh, saját kis uh, agendájuk, saját kis dolguk, a sztori elején három darab nagyon dühös lovas keres a nejédéket, aki elment helyette csajozni, illetve kiszabadítani életének a szerelmét, mert hogy halálszerelmes lett. Uh, és elkezdjük felfedezni ezt a világot, erről szó nagyobb az első 70-100 oldal. A, a kínaiak által felépített bődületes robotkatonák és óriás páncélos emberek által védett fallal körülvett város, a vagy nyugatias külsejű más helyek, ahol aztán a fejvedelszak találkoznak egymással, és még nem teljesen látni, hogy mi az a világ vége, amit van, aki előre akar tolni, mert majd látszik, hogy mi benne a jó, van, aki vissza akar mindenképpen tartani, mert nem akarja elpusztulni a mostani status quo, és ö, azt sem látszik egészen pontosan, hogy mi ez, a, mi ez a jóslat, mindenki csak nyomozgatja, hogy vajon mit mondhat, mik azok a résztek tök az egész. Mindenesetre egy, egy piszak nagygyilkosság vagy mészárlása másik sikerül felfutatni az első történet szállat, és, és a kínai birodalomból kivágnak egy darabot, illetve a különböző uralkodónak a feje hullik. És látszik, hogy itt még csak felpörög a történet, úgyhogy egy ilyen alternatív történelmes, science fiction westernes western -ös, igazán senkit nem kímélő képregényénk néz ki egyelőre, de szerintem érdemes nézni. A másik fele az meg az meg más vagy más. Dvorkil alányállása után néztem bele a Nechalisnás papnő Nechalisnás papnő Pajzán szigetet cím, Christopher Moore regénybe. Ami meg megint a furcsa Moore közül való, mert hogy elkezdődik az egész halál viccesen. Uh, adott egy pilóta, aki éppen az életének az elbaszásával foglalkozik, mégpedig azzal, hogy uh, hagyja magát rádomálni részegen, hogy uh, felvigyel repülni egy, uh, egy kurvát, és fent uh, szexeljenek a levegőben, aminek a, a vége egy legit repülőnek a teljes összetörése uh, lesz, illetve hát különböző egyéb sérülések, plusz az, hogy kirúgják az országból, elveszik a pilót, stb. stb. stb. És lehívják uh, őt nagyon gyanúsan jó pénzért e, mikronéziába, hogy e, ott repüljön egy, e, egy szigetent anyázor gépével, ami egy kicsit profibban nálaszol, mint amit addig használt. E, és azon a szigeten gyanús dolgok történnek. E, működik egy kargókultusz, elelfigyelmeztik arra az ez egy kicsit kattant, e, azt senki nem mondja, az orvosok a feleségei kattantam kettővel, ö, gyanús utakat kell tennie jobbra-barra különösen Japán felé, ö, meg meg kell baratkozni ezzel a, az a dologgal, hogy gépfegyveres űrök a szigeten, és nem teljesen értem mi történik. És ahogy ebbe a sztoriszába átmegyünk, úgy, úgy várják egyre komorabbá Vannak kikacsintások, ott van az öreg kanibál, meg ott vannak ezek a, a furcsa, a, a más tíg világháborús le, lezuhant pilótát azóta, és visszaváró helyek de azért felvetettük kérdéséből a sztoriból, mennyit lehetne megcsinálni. Vagy hogy arra a csattanóra fut fel a történet, amire gondolom, hogy fel fog futni. Úgyhogy nem egyértelműen vicces könyv, hanem, hanem vannak ilyen elgondolkodható része is. Mindenesetre azért röhögve végig lehet olvasni. Attól nem kell félni. És, és tök jó. Most nyugodt szíve lehet volna, azt legalább három jó Burr könyvet olvastam meg, mondjuk kettő másik rosszat. De aláénak már az okay. Jó hangzik, amit mondta egyébként. Ezek a fajta itt Kínában napi szinten előfordulhatnak, tehát itt a furcsa, meg a logikátlan, meg a különös az, az mindennapos. Most pont egy ilyen non-fiction könyvet olvastam. Jonathan Femby nevű újságírónak a könyve, aki egy hongkongi újságnak volt a főszerkesztője az a cím, hogy Tigerhead, Snake Tales, China Today, és van hosszú-hosszú a címe is. Ezt, ezt is a könyvfesztiválon vásároltam, és nagyon-nagyon örültem neki. Nyilván az ember, hogy belekedve egy új kultúrába próbálja megismerni, azt a részét már látjuk, hogy, hogy jól, jól tudom kezelni, hogy megenni mindent, ami helyi. De azért meg is akarom ismerni a, a politikai életet, a történelmét, anélkül, hogy száz könyvet elolvasnék, és ez egy nagyon jó, ilyen átfogó könyv. 2012-ben adták ki, és megpróbálja így összefogni, hogy hol áll az ország, merre tart, és hogy hogyan jutott ide. Mindezt egy olyan jó, hát, 300-350 oldalon, tehát így a befogadható méret ez még. Kicsit nehezen jöttem bele, mert nagyon-nagyon sok adatot, tényt számot tartalmaz. Nyilván ez azért is kell, hogy hihető és tudományosan alátámasztott legyen, amit, ami konklúziókra jut, de aztán elkezd ö, mindenféle érdekes torit is ö, leírni az az író, és akkor innentől fogyaszthatóvá meg lapozósá válik a könyv. Én mindig kicsit meg vagyok lepődve, ugye most már kezd kialakulni a rutin, hogy van ilyen Akárhány bejárást engedélyező vízumom, busszal átmegyek, a, oda, amik a határhoz bepecsételnek, pillanatok alatt ott vagyok Kínában, tudom, hogy ott el az office meg mit tudom. Én tehát kezi természetesé válni, hogy egy ennyire idegen kultúrából mozgok, tudom, hogy melyik kaják szabad, nem mi az, amit nem nekem való, meg ilyesmi, de De ez a könyv is kicsit így ráébresztet, hogy, hogy mennyi dologgal nem vagyok tisztában, tehát hogy milyen brutális politikai helyzet van, mennyire teljes totális uh, módon cenzúra létezik, tehát még, még most is a propaganda hivatal az kiadja a, a, hogy akkor most ezt a hírt és ezt a hírt nem szabad közölni az újságoknak illetve bloggereknek és pillanatok alatt elvisznek, ha mégis és hogy, hogy, hogy mi minden történik így a, a, a jó létfelszíne alatt. Tehát nagyon, nagyon jó ez a könyv arra, hogy így ráébredsz, hogy, hogy ha bár ott is emberek élnek, és jó kajákat esznek, és dolgoznak napi sok órát, és utána mit tudom én, a mekibe megesznek egy burger, de attól függetlenül ez egy nagyon más világ, nagyon más szabályokkal, és nagyon más kultúrával. Érdekes. átalakulás hogy, hogy merre felé tart? Igen, tehát pont ez az érdekes nekem, hogy, hogy a, még ahhoz képest is, amikor, mint, nem is tudom, három, három éve járhattam először Sánkhájba talán, hogy ahhoz képest is úgy tűnik így a felszínen, hogy, hogy, hogy nyitnak kulturálisan, eltűnik az a rengeteg e, Mao kép, meg a pirozászló a taxiból, meg mit tudom én, de ez nagyon csak a felszín, és ugyanúgy tehát ez a kommunista párt, a politbüró minden ugyanúgy működik, és ugyanúgy irányítja a gazdaságot, sőt, egyre inkább a magánvállalkozások helyett az állami vállalkozások fele ö, mennek a befektetések, és ugyanolyan nagyon kemény kontroll van a lakosság fölött, és tehát bizonyos szempontból nem, nem változik egyáltalán csak, csak a külcsín meg a pénzt, olyan látszatot kelt. Nagyon érdekes volt, és, és tényleg így, így kicsit a, a felszín alá nézve is. Tehát nem veszi el a kedvem attól, hogy felfedezzem itt ezt a hatalmas országot, de, de ugyanakkor figyelmeztet, hogy óvatosan. Aztán a másik dolog, e, hát nem is tudom, 3-4 epizóddal korábban beszéltünk a Hózsi Szaramágónak a The Double című regényéről, ugye aki nem lett volna ottanál az epizódnál, 2013-ban jött ki egy mozifilm Enemi címmel, e, ami, ami ebből a könyvből készült, és akkor nagylelkesen gondoltam, mi leszek az az ember, aki azt mondja, hogy Á a, a könyv jobb. Elkezdtem olvasni ezt a The Double című könyvet, ami után egyébként irodalmi Nobel-díjat kapott ez a Saramago, és nagyon megkílódtam így az első harmadával. Tehát nagyon-nagyon ilyen egyoldalas, hosszú, folyamatos körmondatok, ugye az szereplő belső monológia, és plusz az írónak is a, a meglátásai, meg a... Ah, ahogy éppen gondolkodik, hogy akkor hogyan is kéne folytatni a történetet, az úgy le van írva, és brutálisan nehéz e, rajta tartani az embernek akár a szemét is a lapon, e, meg befogadni ezt a, ezt a hatalmas rettenetes, zajos gondolathalmazt. Aztán végül megbírkóztam vele, így a héten szépen lassan befejeztem a könyvet, és úgy tettem le, hogy hm, ez mégis valahogy így, úgy érzem, hogy kicsit így hozzáadott az életemhez, nem csak elvet belőle x órát, hanem nagyon érdekes gondolatok vannak benne, meg, meg nagyon jól ökött a történet. És másnap megnéztem a filmet is már. Aki a Heti Metaort hallgatja, ott is beszámoltam a filmről, nem akarom így még egyszer elmondani, csak annyi, annyi hogy így szembeállítva a rettenetes zajos belső monológus könyvre, ahol a, a szereplők és az író gondolatai is mindenféle szerkesztés nélkül az arcunkban vannak sugározva. A film az ilyen rettenetes, csendes és néma és zenéje is alig van, és inkább a, a, a néma színészi játék, amin keresztül egyébként ugyanazoknak a szereplőknek a nagyon hasonló története jön le. De így csomagban már, könyv meg film, én azt gondolnám, hogy még akár javasolni is tudom, hogy aki még nem látta a filmet, vagy érdekli a történet, az, azt így járja végig ugyanezt az utat a könyvvel, meg a filmvel, mert más-más a konklúzió, és más az élmény, de mégis valahogy így kerek. Na, lehet, hogy meg fogom nézni, bár most belekeztem az új lakáréba, ah. ami úgy úgy, hogy azt mondom, hogy tavalyi. Igen. Mindegy, mindegy is, de az adja ezt az élményt, hogy nem is a faltól falig mondatok, mert pontot éppen tud használni, de a lap tetejétől lapajáig gondolatok, és a és a még nem tudom, hogy hová tartó történet, amíg két az oldal környékén már egy picit kezd zavaró lenni. Igen, és ez már um, a megkeseredett öreg lekáré. <laughs> igen, viszont szénél dicsérték a regényt, mindenképpen el akarom olvasni. Aha. Jó van, és akkor most a hallgatók nem is tudnak róla, hogy szünetet fogunk tartani, amíg gyerekek csendesít a Gabi, és akkor visszatérünk. Igen, igen. A gyerek csak beverte a fejét, nincs semmi baj, és akkor Gabi tűz a könyvvel. Igen, <gül> ez a sokkal jobb baj, hogyha éhes, mert ez nem mulik el, de a fejét, akkor van. Na <gül> szóval egy, itt a szörös Én pedig egy olyan könyvet olvastam, amit már Balázs beszélt róla, ez pedig a kakuk szó, Robert Gábrétnek a, vagy hát J.K. Rowlingnak a, a, a Krimi? Igen, igen, igen, igen. Uh, és uh, emlékszem, ugye, ugye nemrég olvastam a a második részt, a, a színak volt, igen, amiről nagyon-nagyon jókat mondtál, és én felfogozott várakozással néztem ön könyvelébe, és örömmel mondhatom, hogy, hogy mint krimi szerető ember, bár ez a felfogozott várakozás az egyetlen. Uh, nem tudom, hogyan befejezni a mondatot, mert mit történt már akozáson. <gül> Kudba esik, vagy, vagy meghívsul, ez, ez mit hülyeség. Uh, Mindenesetre nagyon élveztem a könyvet, és uh, próbálkoztam, hogy mit lehet ösztönni a könyvra, ami annyira sokat írtak róla. Ugye egyrészt ez a Vali, hogy most kiírta, kiderült, hogy mégis csak a Rolling írt a Micsoda botrány, akkor rávetik magukat a. a, a, a siker is tekinére kerül, előtte pedig csak páron szereték és, és, és ezt el... ez, ez, ez azért nagy teher ezen a könyvön. Ilyen szinten nem vertem csodát, mert nekem velejött az átméleti üresedés, volt százszerzerekos az a könyv, de nemig a Balázsnak kestesedves volt, nekem a koráncseb inkább az volt, hogy túl jól tudja átadni ez a csal azt, amit akar éppen eladni és, és, és azt gondolta, hogy az eltöleti üresedésben az, amit át akart adni, az volt keserbosteket, Balázs. Egyszerűen az eszközkészlete ennek a nőnek olyan, hogy, hogy mindent jól, jól tud közvetíteni. Most uh, itt az a krimi, ami egy krimi szinten, krimi szinten teljesen oké, tehát ha én egy sima krimit keresek, akkor, akkor abszolút működik, pont az én szájavíza szerint készült, ami néha nem is biztos, hogy mindenkinek tetszik, én amikor itt lassan ö, alakulnak a dolgok, kibontakoznak ö, kellékek, amelyekre ugye nincsen már annyira szükség, de, de erősítik a, a hangulatot, vagy, vagy, vagy valami képet árnyalnak. És, és ö, ilyen szinten nekem jól működik a krimi, persze ki lehetett sakkozni, hogy ki a gyilkos, ki nem a gyilkos, de, de, de teljesen normálisan rendesen, ahogy ezt egy jó krimivel meg kell csinálni, meg volt oldva egész. Ezt a szintet, ezt a szintet én nagyon élveztem, és, és azon okottam, hogy tényleg, ha nem tudom, hogy ez rolling, akkor, akkor mennyire kattanok rá erre a kötetre. Én azt mondom, hogy, hogy krimik között, amikor egy gyerekosabb megész krimiről van szó, az, hogy, hogy jól működik a szöveg úgy, hogy még meg is Ragad és, és, és többet, és többet akarsz a szerzőtől olvasni, az viszont már sokkal ritkább, és nekem kevés ilyen szerző van, de ez, ennek a főszereplője a Strike, ez szerintem elég jó karakter, akivel még rengeteg mindent ki lehet hozni, és nagyon-nagyon jó erős vonásokkal van felrajzolva. A cselekedetei egy-két momentummal például ez a, az a hajzata, ami magyarul fonször jellegű haj, és kész innentől. Ez egy a hajú ember ez, ez, ez, nem lehet már a kárki, illetve azt egy nagy darab, hogy, hogy, hogy, hogy a hasarálógan, Övére egy egyik egy, egy, egy mondat van, ezt is tudjuk a fickorról. Ekközben meg végig csak van valami sámja, én most nem akarom elmondani ezt szerint, de legalábbis hat a csajokra is. Szóval nagyon sokrétű és, és, és sok lehetőséget hordozó főszereplő, mindemellett egyáltalán nem ö, kiugró detektív. Tehát Semmi extra szuper szuperképesség vagy csodálatos ö, ö, dedukciós képessége nincsen. Egyszerűen jól működik, jó megfigyelés. És kitartó. Jól nagyon. megfigyelni, és kitartó nagyon. És, és nagyon szeretném vala. Tehát az ember így, így meg saját egy kicsit, meg, meg olyan havert. Lehet, hogy igen, én is hazavinném, hogyha részeg lenne, segítenék neki. az ez a fajta ember. Ö, is, és, és azt gondolkodtam még, hogy van egy ilyen sztori, hogy a szupermodell öngyilkos lesz kiújt az rg e, Ugye üldözi a sajtó folyamatosan, van egy pasi, akivel hol igen, hol együtt vannak, hol nem, aki természetesen egy drogozó fiatal e, e, film e, filmbe próbál betörni. Tehát ezek olyan hablon karakterek, hogy, hogy 12 tucat, tehát, hogy most komolyan egy, egy szupermodár, nagyon drogosan leljön. Hát olyan... Ö, Fel, tehát, felcsapod az újságot biztos, hogy találsz ilyetben. Igen, igen, igen, tehát, hogy nem, nem, nem olyan, ami különösebben egyedi. És valamiért ezeket a, az a szerző ezeket a karaktereket, habár bár egyáltalán nem lesznek igazán háromdimenziósak, tehát nem lesz teljesen ö, ö, Komplett személyi karakter belül, de mégis tele élő varezsőjéket. Hát, tehát, hogy ezek az emberek kiemelkednek kiemelkednek a, a sablonból, jobban é, é, érdekelnek, mint az újságok valódi karakterei, tehát valódi szereplői. És, és valamilyen, ezt tudja ez a, a Rolling jól, ezt az életre olyan eszközökkel, amelyek. A a a, barázsló, a barázs iskola, amik olyan sablonok, és a, annyiszer megértek már ezt is. E, nem tudom, hogy csináljuk, meg kéne ezt ragadni valahol, hogy mi az, mi az amit, milyen eszközöket használ, de, de én szerettem Mindeközben nem egy, nem egy ö, nagy mű, tehát hogy ez nem a, nem a nagy regény, hanem egy élettelteli és, és jól működő krími amiből ami meg, megvan annyi rétege, hogy az ember azért nem érzi azt, hogy lemerült a ponyva a irodalomban, hanem, hanem egy jól megírt szöveg. De a legtöbb krími, amit szeretünk, az pont ennyit tud. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nem lesz több azoknál, viszont ezt hozza is. És igaz, igazából én ilyen típusú krímiait nagyon régen olvastam, mert a, a krém azért most kicsit átalakult, és, és mindenki meg akarja újítani, és, és, és, és legyen -e. Ez pedig ilyen szempontból teljesen konzervatív. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogyha majd elolvasod a következő részt, hogy, hogy arról, hogy gondolkodsz, hogy ne, nem annyi kihagyással, mint én, hogyha kicsit jobban egymáshoz közel olvasod, hogy mennyire élvezhető, mert nekem az volt az egyetlen negatív érzésem ezzel kapcsolatban, hogy, hogy pontosan ugyanolyan volt a második olyan szinten, hogy a, az emberi konfliktusok is ugyanazok voltak benne, de végül is, másnál is láttuk már 100 plusz könyvön át, ami krimi. Aha, lehet, hogy ő tényleg csak a krimiket akart irogatni, és, és a csal... A kö, ezek a könyvek, ezek tényleg ilyen egypaptafásak, akkor azt is álltam közben, hogy tényleg nem akarta, hogy, hogy az ő neve adja el, hanem ő egyszerűen örömből csinálni akart egy sorozatot, ami semmi mint egy sorozatot, amit ő szívesen olvasna. Még annyit és... tennék hozzá, hogy így a, a, nekem a, a Rolling nehéz könyvével az volt a bajom, hogy mindenki gyűlöletes volt benne, és az a, én érzem a, az ő ilyen gyűlöletét és lenézését a közemberrel szembe, míg ezekben a krémikben azért mindig van pár szerethető figura, ugye főszereplő körül, ami miatt teljesen én is benne vagyok, hogy oké, okay, ne ki az unalmas embereket, de, de lehessen valakit azért kedvelni a, a sztoriban. Aha. Egyébként érdekes, mert például pont ebben a, a, a van egy az ember, vagy ilyen elesett uh, karakter, uh, akit uh, például sokkal és sokkal uh, legebb uh, módon ábrázol, mint uh, többieket, vagy legalábbis uh, nem, nem akarok. Tehát, uh, van ez a, a szupermodellnek a, a drogos barátnője. Uh -huh. Uh -huh. Van nem lésze, emlékszem? Szikát, hogy, hogy az egy ilyen egyszerű teremtés, és ez az egyszerűsége mellett és uh, valahol olyan megbocsátó vele a szerző is. És, és igen? És kacsint, kacsint. Uh -huh. Jó van. Komolyan, tehát el, neked az idézeteket. Oké. Okay. Uh, én, én viszont kíváncsi hogy, hogy mi lesz a következő nem krimie. Tehát tegyük fel, hogy most uh -huh. már azért elfogadjuk, hogy nagyon jól tud írni. És akkor hogyan tovább az űrökeret bebelemághat maga, hogy van a dráma. Az tök jól működne. <gül> igen, ez a kisek. Tehát figyelj, ezek a zámenek, amelyek azért jó sok a szab szabálya, meg szab szabánya, ezekben lehet, hogy jó egykit, hogy gyabortak azt a magát. Ha, ügyes. Na jó, akkor van én meg azt, hogy... Azért, a szakácskönyv. <gül> uh -huh. Jó van. Akkor itt térünk vissza majd a szakácskönyve jövő héten. Oké, és sziasztok! Hello! Sziasztok.